Jamen, jeg kan altså bedst sige duften af harpix, For det har jeg før. Forstår du det? Okay, Niklas, vi skal tage i gang med andet afsnit med Emil Jakobsen her. Men inden vi kommer i gang, så skal vi lige vende uh, BookBeat og et par anbefalinger herfra. Og de fleste har nok efterhånden fået set den gode Kastanjemanden på Netflix. Ja. Det har jeg i hvert fald. Det har du også. Det har jeg i hvert fald. Jeg er lige blevet færdig ja. med den. Den var, øh, den var spændende. Den var rigtig, rigtig spændende. Og til de, der ikke har set den, hvis der skulle være nogen, så vil jeg bare lige læse lidt af... Øh, øh, bare lige hurtigt. I en forstad gør politiet et uhyggeligt for. <laughs> kan, kan du høre, hvordan? Man skal ned, ikke? Oh, oh. En yngre kvinde er blevet dræbt og efterladt på en legeplads. Hendes ene hånd er skåret af. Over hende hænger en lille kastanje. Man kan vel også sætte den på øh, gang 2 i øh, oplæsningstempo. For <laughs> <laughs> så bliver den der da verdens længste bog. <laughs> Jamen, jeg skal jo ikke læse den højt. Jeg læser bare lige det her. <laughs> Men øh, man kan nemlig gå ind og, og lytte den, eller læse den inde på boobbeat.dk. Og der kan man jo bruge boobbeat.dk slash harpix så får man faktisk 6 ugers øh, gratis lyt derinde. Så det, det vil vi bare anbefale, at, øh, at man gør. Men du har også øh, en lille anbefaling, Likas. Ja, øh, og det er ikke margo-effekten den her gang. <laughs> jeg er ikke blevet færdig, med den kan jeg godt øh, røbe. Æ, nej, øh, vi har faktisk øh, fundet ud af, at øh, på vores... Øh, Små køreture øh, Både mine køreture øh, Men især også øh, Vores køreture til og fra Danmark øh, Når vi skal hjem øh, ja. Til familievenner øh, Og vi har børnene med Så øh, Har vi ikke altid bare stukket en iPad i hånden på dem Så de sidder tit bare Og ja, kigger lidt på landskabet øh, Men så er det også ret godt at høre Villas for Valby har vi fundet ud af Ah, ja, ja. Så i hvert fald vores ældste dreng, han er svært tilfreds med Villas Og alle de øh, ja, narestreger, han øh, har gang i Og dem har vi fundet af, der ligger rigtig mange inde på Ja, men det er også fremragende læsning og lytning i øvrigt øh, Så det kan der kun bakke op om Mere lydbøger til børn i det hele taget øh. Ja, der er i øvrigt meget til børn. Øh, der er et stort udvalg derinde. Øh, Præcis. Og vi har vi har masser af gode øh, køreture foran os. Nemlig. Så ud at køre, ud og lytte, og så skal vi i gang med Emil Jakobsen 2,0 her. Det bliver ja. godt. Hvad er så den værste kamp du har spillet? Det, det kan også være den værste sådan oplevelse du har haft på øh, på en holdbadsbane. Ja. Det var ikke særlig sjovt at tabe med 14 mål, eller hvor meget vi tabte, 17 mål i Kiel. Nej, ah, det er sgu rigtigt. Ja. ja, nu er jeg tilbage. Ja, det, var... Nu er jeg tilbage. Ja. det var ikke så fedt. Og den kamp, den, den husker jeg egentlig også rimelig tydeligt, for det var også en fed oplevelse. Vi var jo et ungt hold, som så, så meget op til mange af de spillere, som spillede i Kiel. Men at vi kører kør hjem fra en 14-15 måls nederlag, det er... Det var måske ikke lige det fedeste. Så det er nok en af de, de værste håndboldkamp, jeg har spillet, fordi at det ikke lige gik, som det skulle. Vi havde nok ikke regnet med, vi har ikke regnet med, at vi ville stjæle point i Kiel, dog, men vi havde håbet på, at det var lidt sjovt at spille. Der var god stemning, var det ikke det? der var meget god stemning. Det var, det var fedt. Det var, var den gang, det var sjovt at tage til håndbold. Ja, og jo det er, det er fandme en fed halv i. Tilskuerne sidder tæt på, og den er kæmpe stor jo, så... Ja, det skal du glæde dig ja. til. Når Flensborg ja. kommer, så bliver det bare værre. Ja, det, det glæder jeg mig meget til. Det er jo, det er jo en, en ting, jeg elsker ved sporten, at det der tilskuer, de kan give den lidt, give den lidt gas ude fra sidledningen. Var, var du med i kampen, den ikke? Øh, Nej, det tror nederlag. jeg faktisk ikke, han var. Ja, det tror jeg ikke, han var. Faktisk. <laughs> Om... Det siger du og smiler. <laughs> <laughs> Om jeg var med? <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Ja. <laughs> Og kan du godt huske det også, Niklas, eller hvad? Ja, ja jeg skal sagtens huske. Det. det er jo altid specielt at møde et dansk hold, mm. når du spiller i et andet land. Så selvfølgelig var det også en speciel kamp for mig. Og jeg kan faktisk huske, at inden kampen var jeg en form for irriteret eller halsur på, på mange af dem forholdet, fordi jeg synes, de tog lidt for let på det. De havde ikke som, Jo, de havde godt hørt om GOG, men det var jo ikke, det var jo ikke toppen af toppen i deres hoved, og mm. hvordan de nogensinde skulle komme herned og, og vinde over os. Øhm, og allerede der, så går det helt skævt i mit hoved. Øh, det, sådan noget, der kan jeg sætte ikke af. Øh, Så jeg kan faktisk huske, at jeg er pæn irriteret, inden vi, inden vi går på banen øh, over, at jeg ikke synes, at de uh, tager det seriøst nok. Øh, men der... Der overraskede de mig heldigvis, da vi så kom på banen. Ja, så det, det, så det blev ikke bare lall, men det... Blev Nej, de tog det seriøst, og de, seriøst, øh, ja. vi fik, øh, så vidt jeg husker, også viste i første halvleg hvor øh, de to pointe skulle stå henne, når kampen var skudt. <laughs> <laughs> ja, det gjorde I nok. Der, der havde I ligesom øh, vist for skab, skulle stå henne. Det er er at komme ned og se håndbold, det, nede i Kiel i hvert fald. Og, ja, ja mange, det, mange steder i Tyskland. Ja, ja, ja, ja. Ja. Altså jeg vil ikke sige det Men man kan også tage lidt nord for Kiel Der er det, der er det også ret fedt Især når de spiller mod Kiel ja. ja, men jeg har også hørt De, er, de har en rimelig fed kulise i det andet også vi skal, lige, vi skal lige have hentet Ja, vi skal lige have hentet Christian Seitz tilbage Så, så er det rigtig fedt At spille Kiel i okay, Flensborg så går det dem, okay. Ja, okay det er, ja, i, Nej, Flensborg-Kiel Det er rigtig, ja, okay. det er rigtig ja, okay. fedt i Flensborg Ja, ja okay Hvordan kan det være? Ja, men de havde det... man havde for, for mange, mange år siden, der, der var han i kontra, og så altså, tror jeg, det startede der, der tyrer han målmanden. Øh, altså lige i bagret, og får direkte røg okay. tror jeg. Øh, okay. Og ser sådan halvlig glad ud, og går så ud af banen. Og efter der, der har okay. de bare... Og så er Sejt også en type, man hader i andre klubber. Ja, det kan øh, jeg godt for, Så hver gang vi øh, kom ind, og skulle varme op... Så lige så snart han trådte inden for stregerne, så begyndte alle hele halen bare at buge. Så han havde det også lidt sjovt nogle gange med sådan lige at bare gå helt normalt. Og så lige i sidste trin, så bare stop. Så, så alle tilsku, de skulle sådan øh, øh, øh. Og så det, som om han gik ind hele tiden. Okay, det er meget fedt. Ja, ja det er fint. Vi har jo også omtalt ham i, i nogle tidligere afsnit, som... Ja. Den her lidt skæve øh, person, ikke, Niklas? Nej, ah, han er meget skæv. Ja. Det, ja. det er han. han vi, vi, ja, vi spillede også lige mod ham her i, i sidste uge. Uh, der fik han også et rødt kort, fordi han gik ud og lige lavede en knytnave i hovedet på... Eller ja. i hvert fald en hånd i hovedet på Miha Satterbets. Okay. Altså, sådan uden, jeg tror lige, vi var kommet i angreb, og vi spillede den bare sådan stille og roligt rundt. Der var ikke nogen, der pressede. Løb han bare ud og slå ham i hovedet. Direkte rundt. <laughs> det var meget en, en meget ting. Ja, yeah. Det var ja. ikke som sådan okay. nogen, der det kom bag på, at, at det Ej, kom fra ham. Nej, okay. okay. Fedt. Har du, har du spillet med en, en skæv person? Udover det. Det Ej. kan også godt være en sjov person. Det behøver ikke være en, en, en lidt sindssyg spiller. Ja. En lidt... Nej, men nu har jeg jo ikke noget at spille med så mange, men sådan en som. Nej, men nu har du gået på Eddervik. ord. Øh, og hvad ja, er det, det med ja, det? er rigtigt. men en Ole Ettervæg, det tror jeg nok er den lidt. Altså... Skæveste, men også altså, fedeste og sjoveste personligt. Øh, bare det der med, at han kan jo alle hovedsteder i hele verden. <laughs> Allerede der er det jo rigtig spøjst, men Altså uden han, han, han falder aldrig på det? Aldrig. Okay. aldrig. Måske nogen skal han lige bruge tre sekunder på at svare, ellers så kommer de bare på Altså, det er, ja, det er rigtig flot. Men øh, men der er jo også en Søren Hohen, som man aldrig kommer udenom. <laughs> altså ja. 47 år Og øh, har øh, altså en mentalitet På en som 16 Altså Han er jo ung med de unge Og elsker at høre historie Hvis det er at man lige har været ude og få en øl øh, Om der er lige nogen der har bygget sig lidt ekstra Og sådan lidt. Og det er han jo den første til at spørge om Så han er jo Han er jo stadigvæk lidt, uh, lidt Jamen, Han havde jo så også lige 10 års break for håndbolden Det kan man sige, det er rigtigt Hvor han, han ikke havde ikke det der, der fællesskab også. der han var jo er min, min målmandstræner, da jeg var i går. Er det rigtigt? Ja, for okay. 14 år siden. Nå, det må da også have været en oplevelse. Det var hårdt. Okay. Altså, det var helt vanvittigt. Nå, han, er... no, han er også blevet lidt målmandstræner nu jo. Ja. Altså, jeg husker jo faktisk en gang, hvor at, øh, vi kørte sådan en maveøvelse med to medicinbolde, hvor vi lå på ryggen overfor hinanden. Så den ene medicinbold, den skulle man ligesom kaste op i luften, og den anden skulle man trille. Okay. Æh, og så skulle du sådan ned hele tiden øh, bagved så man uh, lavede en mavebånding hver gang ja yeah. yeah. uh, og, og vi ligger og kører og sådan noget, og han sagde aldrig hvor mange vi skulle køre han sagde bare når vi var færdige <laughs> og, sådan, og vi kørte og vi kørte og vi kørte og jeg tror jeg hvad kom jeg op på en 70 80 stykker, hvor jeg siger at nu jeg kan jeg se ikke mere okay. jeg hele uh, sådan slid uh, om på ryggen <laughs> uh, der er sådan slid uh, huden af <laughs> oh, fordi næk. jeg bare har ligget og kørt frem og tilbage uh, i samme sekund, som jeg siger er færdig, der havde øh, øh, Snorri Gudjenson og Asgeja Halgrimson stod i halen og kigget på, og så var det, var sådan nogle islændinge, de kan godt lide sådan nogle øh, konkurrencer. Så jeg sagde, okay, men så øh, vi tager over. Så starter den ene med at bare køre videre med Søren. Så gik han også kold han på et tidspunkt, ved. og så Nå, kom åh, den tredje ikke. og så kørte, og han gik også kold. Og det er alligevel de <laughs> islændinge, der bare bliver ved. Så altså... Ja, nej, det var han var noget af en trænings, øh, ja, træningsmand. Han, øh, også af sine syv år, så træner han også øh, nærmest bedst ind i styrke nu her stadigvæk. Ja. Ej, ja, det, var, det var imponerende, synes jeg. Ja, han, jeg havde ham også han, lidt... Øh, jeg, jeg tænker også, at han trænede lidt op til et comeback dengang, han trænede mig. Fordi han var med i mange ja, okay. af øvelserne. Ja, han skulle, han skulle med igen. Hvad, og hvad, Emil, har du også haft sådan en, en oplevelse Med noget træning, som er gået sådan helt Hvor det virkelig har været hårdt Altså øh... Jamen, der er, altså, når vi snakker om Søren Hågen og sådan noget, så er det ikke uh, Fordi at han sådan, du ved, at det har været hårdt Noget sjovt, vi har prøvet med ham, men så er det mere i forhold til Sådan nogle konkurrencer Ja okay. I forhold til, uh, altså Hvis man hopper ind over, og jeg så skruer, så er det 1-0 til mig Ja Og sådan ting Og så går han jo fuldstændig amok Hvis han har en redning Altså han laver jo, altså nærmest tager trøjen af og jubler og sådan noget, altså han går, altså, han går helt amok. Og ja. det, er jo, det er jo også med til at skabe god cool energi til træning, ikke? men det er, jo også, det er jo ikke kun med mig, det er jo med os, de allerømste, som kommer op. Mm. De allerømste. Øh, og, ja, ja, nu skal jeg sige et treative, men jeg er faktisk, altså jeg er på gammelhold i fodbold. No. <laughs> ja, altså, øh, men nogle af dem, som ikke engang er ligegang nu, som er jo 19-spillere. Der har han jo også konkurrence med dem og går fuldstændig amok, så de nærmest står og ryster og ikke være med til træning længere. <laughs> så han har stadigvæk lidt af det der vilde energi i sig. Og øh, nu sagde du selv noget med, at øh, han også godt kunne lide at høre en historie, hvis I har været ude at drikke en øl og så videre. Og I skal jo på øh, Bødekasetur i den kommende uge. Mm, ja. Hvor skal I? Jeg, ved ikke, om I? jeg ved ikke, om I skal have en øl eller noget, men altså jeg kan jo bare lige hurtigt skal... sige, at der... Nå, hvad siger du, Niklas? Skal ikke til Langeland, eller hvad? En uge Nej, vi skal tid. til Marieløst. Marieløst. <laughs> Nå, I skal Vi, skal <laughs> vi har, har lejet et sommerhus i Marieløst. Ja, Hele hele holdet. Alle uh, skal med. Uh, ikke alle. Dem med børn, de er jo lidt... Uh, Morgan Olens, han skal åbenbart til Atlanta med familien. Og ikke komme, og... Så en Håhn, her kommer dog nogle dage uh, og hygger med os. Men han har jo også arbejde. Han er jo, altså kommer han er mere, Ben Møller sikkert. Lige. Men Møller kommer sikkert, og nogle af lederne kommer også. Og Kjeld Wilhelmsen er heller ikke blevet for at, at komme. Men hvad har lederne også indbetalt til bødkassen? Nej, men vi har... De har fået valgkast? Ja, vi har købt lidt for meget alkohol, så der er lidt over til dem også. <laughs> har du selv, selv spillet godt til kassen i løbet af året? Ja, hvad ligger jeg? Nummer to, tror jeg. Oh. Nummer to eller tre, Morten Olsen, nummer et, og så... Ah, chok. Øhm, er det, fordi jeg ikke lige kan komme til tiden, eller hvad? Ja, blandt andet en af de ting også... Øh, og så komme med dumme udtalelser og sådan noget, det ligger vel også lidt højt. Nå, hvad har I for nogle... Øh, I har lidt anderledes øh, bøder? Ja, men vi har jo i hvert fald... Øh, interview giver jo 150 kroner, tror jeg. Og den får han nærmest hver gang? Ja, den får han jo hver gang. Og så. Altså så det vil sige, så, hvis, han, hvis han bliver valgt til interview efter kampen? Ja, eller bare i, til selve kampen, så er der, så er der bøde. Og okay. øh, nogle gange, der kan han jo godt blive valgt flere gange. <laughs> man kan man ikke sige nej? Eller er det allerede bøde der? Jo, men du kan godt sige nej til det, men det, han vil jo gerne høre os jo. <laughs> <laughs> ja. Og så tror jeg også, hvis man kommer på rundens så og sådan nogle ting. Vi får faktisk, man får faktisk flest bøder ved at være god. ikke at have lavet noget forkert. lige ja. præcis. Uh, også du får 500 kroner for at komme på årsdagholdet og sådan noget. Nej, tænker du med ja, ja, det? Nej, men det er jo... Tak, den er jeg glad for, jer. Ja. Nå, det er derfor, du ja. er nummer to på listen. Det er fordi, du bare har været skide god. Ja, det er derfor. Det er ikke, fordi jeg glemmer ting og sådan nogle ting. Det, det er ikke mig. Jamen, det er jo også smart nok. Glemmer, ja, glemmer... Man får jo også... Øh, udblivelse får du også øh, 500 kroner. Og det gælder også til fysitider. Ja. Og vi, og vi har jo så valgt i år at komme på WhatsApp. Og det har vi jo aldrig været før. Der har vi jo altid haft øh, Facebook-gruppen. Og der, er lidt, der, bliver man, der kan man jo se, når man bliver tagget. Det er i hvert fald lidt bedre til at se. Mm. Men det har vi været nødt til at lave om i år, fordi Morten Olsen er jo kommet og er for kendt til at have Facebook. <laughs> ja, så er vi nødt til at rykke over i en WhatsApp-gruppe, så der er der også råd et par bøder min vej ved lige at glemme en fysetid eller to. Men altså, ja. det, kan, det popper vel også op på din telefon? Ja, men jeg er lidt dårlig til at tjekke WhatsApp. Ja, det må jeg ikke det... Altså, det der WhatsApp, det er også meget tysk. Han kommer hjem dernede fra Tyskland, Niklas, ikke? Og så der har I alle sammen uh, WhatsApp. Jo, men nu har ja. af... Det er efterhånden alle, der bruger WhatsApp, så ja, det kan jamen, du, det kan jamen, du, det det du godt vente rigtig. til. Ja, det, det. det er jo måske meget godt, at jeg lige er blevet kørt lidt i stillingen til det til næsten år. Så men, alle ja, hernede ja, bruger det. WhatsApp? Ja, men det er, også, det er måske meget godt, jeg har, jeg har lært det nu. Og det gør vi jo også på landsholdet. Så må du lige, lige sende WhatsApp. en tak tilbage til Morten Olsen. Ja, faktisk. Og sige, ja, at jeg er glad for, at du får kendt til jer af Facebook. Det, <laughs> nu har jeg lært at bruge WhatsApp. Men det er jo egentlig meget sympatisk, at bøderne er sådan lidt, uh, lidt omvendte, hvis man kan sige det sådan. Altså hvis man klarer sig godt eller udmærker sig, jamen, så er det faktisk det, man får bøde for. Ja, det vil nogen mene jo. Ja, ja. <laughs> Nå, men det er fordi, Niklas jeg har selv en bødekasse kørende i, i programmet her. Øh, okay. Men hvor det faktisk er en præstige at vinde, fordi at man så øh, giver øh, et beløb til øh, boedekassen.dk, altså til øh, at, at udvikle håndboldprojektet nede i øh, Sierra Leone. Så, fedt. Øh, ja, så vi har en lille dyst... Øh, i hvert program her, øh, hvor vi så, ja, hvor det handler om at vinde, Jeg kom faktisk i tanke om, når du fortalte det der med hågen der, og de der mavebøjninger, Niklas, kom jeg i tanke om, at vi jo for længe siden. Kan du huske det? Jamen, det var armbøjninger. Med, ja. med armstrækker, ja. Ja, ja. Det ja, var dig eller hvad? Nej, fordi vi har vist aldrig... Den øh... gik kold. Den gik kold, ja. Det er, fordi jeg havde sådan et program, hvor man kunne lære og træne sig op til at have 100, altså, at lave 100 armstrækker ah, i en ja. køring. Okay. Okay. men allerede da vi ligesom skulle lave testen, der var jeg jo flere år efter, Niklas. Øh, jeg tror faktisk, jeg holdt den okay øh, et par uger, tror jeg. Jamen det gjorde du også, og man lavede sådan en max-test til at starte med. Ja, så og tror jeg, kan tage fik jeg det også til at tage i, i, i studiet, eller sådan noget. I hver studie, <laughs> ja. eller et eller andet. Et eller andet sted, jeg det, har gjort det? Ja, hvor, hvor jeg sendte til dig, at nu, nu lå jeg kørt, og så øh, Nå, ja, det er var virkelig, du på er arbejde, virkelig, ja. og så <laughs> viste du så bagefter, at du lå i et værestudie og to Det Nej, hvor fedt. Ja, ja, ja. no, det var bare lige... Det kom, det kom, det kom jeg skulle lige i tanke om. Hvad kan du med projekt. det? Nå. Øh, jeg vil ikke noget med det. Ah, okay. <laughs> jeg skal ikke udfordre dig i amt. Så det, jamen, det er, ja, ja, har du en god idé til næste udfordring, mig? Øh, ja, altså en konkurrence Vi skal dyste Ikke alt for lang um, Det kan jo være uh, Hvem der kan tage flest burpees um, ja de, um, Så skal vi jo finde et fitnesscenter også Ja det er uh, nok Jeg har ikke nogen træer Der er store nok til At jeg kan hænge derude <laughs> Hvad er der, hvad, En sjov udfordring um, det, det er, behøver det. ikke være Styrkemæssigt jeg har, jeg, Nej, har det, jeg, jong, jeg har vundet i at jonglere Med her. Med tre faksekondier Okay, altså sådan altså en rigtig, ja, ja, rigtig. og ja, og jeg kigger jo ikke ned på skærmen, men da jeg så kigger ned og har tabt min fagskonti, så står han jo, så, så, kører så begynder han, ja. han jo igen at køre. Ah, ja. okay, så, okay, så vil han har lige taget i nogle vejs. Ja, okay. <laughs> Åh, nej nej, lyden lyver ikke. Det er helt nej. tydeligt, at du taber. Ja, det er dig, der klipper ikke. <laughs> jo jo jo, okay, <laughs> det er rigtigt. Nej, men det kan, du også, det, det, kan du, det kan du lige tænke over, Emil. Det kan Jamen, være, du kommer rigtigt. på noget. Øh, om ikke andet, så kan man, jo, man kan jo i hvert fald melde sit hold til på eddekassen.dk, og så, og så give noget af, sit, af sin bødekasse til på Og det kan jo bare være en eller anden øh, kom for bøden, eller hvad det måtte være. Så det vil vi jo bare opfordre til. Det synes jeg også, man skal gøre. Præcis. Og nu, øh, det var jo rimelig pinligt, at Niklas øh, taber i at jonglere til mig. Så det, det, så, det sådan man er det sige. bare. Og det er derfor, han bliver ved at snakke om det. Øhm, ja. men, men Emil, har du, øh, har du oplevet noget pinligt, øh, en, en god, pinlig episode i forbindelse med din håndboldkarriere? Eller uden for håndboldkarrieren. Eller uden for. En pinlig episode. nede for bror, ja. for eksempel? For. Hentyder du til noget, eller hvad? <laughs> ja, det kan da godt være, at jeg gør det. Det kan jeg faktisk ikke huske, om jeg har oplevet noget pinligt. Men det har man jo, det har man jo 100% på ord. Man oplever jo ofte pinlige ting, ikke? Ja, du kan også lige i, hvad du skal sige. Ja, det er rigtigt. <laughs> jeg kan i hvert fald huske, at øh, os håndbolddrenge, vi, øh, vi skulle løbe natterand på ord. Og jeg var jo meget, dengang var jeg jo meget fokuseret. Jeg skulle ikke lave nogle dumme ting, og jeg skulle være en ordentlig dreng og sådan noget. Men jeg hoppede alligevel med på den der. Øh, men så blev vi selvfølgelig opdaget af nattevagten. Øh, men jeg tænkte, jeg løb fra ham. Uh, jeg skulle ikke... Uh... <laughs> De er det er det stømme, som uh... man kan gøre. Ja, præcis. Men så selvfølgelig Hvorfor? så klog som er er. Og... Det er da ikke stømt. Ja, fordi jeg skulle ikke... Uh... Nej, nej. Men så, da jeg, jeg så fra ham, men så da jeg så går ind på min hverdag, så ligger han så i min seng. <laughs> ja, og så var jeg klog nok til at, at vide, at jeg boede der. Og så fik jeg så lige en, en sviner der. Uh... Det... Det var bare, det var bare en af de sjove, sjove dage med, med drengene på røv. Men jeg tror, at de der vagter altså, om aftenen, de synes jo, det er fantastisk sjovt. Ja, de sjovt. synes jo, det er fedeste. Ja, lige præcis. Eller, de, eller lige Jonas? Kan... Ja, ja jamen, jeg, har aldrig, jeg har aldrig jagtet elever. Det var ikke en del af filosofien. Der var ikke nattevagter de, de steder, jeg har været, så men jeg synes, det var et meget smart træk af ham, at lige vide, det var mig, der løbte her, og så lagde han i min seng, da jeg kom tilbage. <laughs> det, er det, også, men det er også det, der gør det ekstra så slemt, at du så løb løbet jo, ikke? Fordi... Lige præcis. Og jeg troede, virkelig, jeg, jeg troede virkelig, jeg slapp fra den og... Der var bare high five, da jeg kom hjem, hjem i, i huset og sådan noget. Lige præcis. Og så ligger han vejen i sengen derinde. Og, ja. og taget dynen over sig, rigtig, uh, rigtig vundet der. <laughs> Fedt. Ja, ja. men man laver jo Altså Du laver mange fede ting på ordet. Jeg kan jo huske, vi... Ja, var nogle drenge, der var i og så synes vi det er sjovt lige at, at lige pisse i altså Så hele ordet altså simpelthen stank atis. At og, og det ja, det slapp vi jo heller ikke godt fra. Det var jo, det var jo en gala, der var oppe og vende der. Den må vi ikke komme med til, hvis det var, at vi, vi fortsætter med at lave sådan nogle ting der. Men, øh, men sådan nogle ting ser de jo igennem med, og vi kommer jo hurtigt ud af det, vi med et sødt smil og og så hjælte vi lige i køkkenet en enkelt dag, og så var vi ude af verden. <laughs> der må være et eller andet med det der med at urinere og så og, og gå på øh, Magnus han fortalte jo også, at, at han, var, skulle, ja, han skulle tisse en dag, de havde været i byen. Og så stiller han så op af en pæn bøgehæk og begynder at tisse, indtil at, at han så finder ud af, at det er forstanderens øh, hæk. Og jeg kan ikke huske, om han bliver taget <laughs> af forstanderen. Kan du huske det, det fortalte han i sit afsnit for ja, lang, lang, lang tid siden, ikke? Men, øhm, ja. Så, det, så det, det går lidt igen, det der med lige at skulle tisse i hvert fald. Ja, men der var også øh, et godt... Det var det så lige året, et par år før mig, hvor... Øh, jeg ved ikke, om det var Magnussens årgang med Aske han øh, en spiller, der var der. det løb øh, også natterendt, men det var jo så selvfølgelig nøgen på år Og så blev det op igennem... Øh, op igennem øh, ja, hvad hedder det? Der, hvor folk spiser... I spisesalen. Mm. Og der sad, sad alle ledere selvfølgelig. Og så... Altså, hvad tider er de løb i natteren? Jeg tror, den var... Øh, 9 ja, om aftenen, 20 eller, eller hvad? <laughs> jeg ved ikke, om den var 23 <laughs> eller sådan noget. Uh, og så havde han så lige over... Så han så, det var en dør, der var. Men det var så bare en almindelig glasvæk. Så han løb så igennem en glasdør. <laughs> helt noget Ej, den, den smadrede vel ikke? Så... Jo, jo. Ja? Oh. Shit, mand. Ja. Og fik jo selvfølgelig øh, altskillige... Øh, Revner og, og glas går ind i sig. Ja, det var flot. Shit, mand. Åh, vild ja, vildt nok. Nå. Ja. Var det ikke at Gissel, han fortalte dig også, om det der nøgne, øh, de skulle løbe igennem. Øh, men det var, det var ikke, ikke godt. Har du også været Jamen, med til det, Emil? Om det er ja, bare nøgenløb. Ja. Ja, til, til, til julefrokost. Det er bare så, helt normalt. Flot. Ja, men, det er jo bare en kutume, der er i godt til de fester der. Når klokken står 0 øh, så... Går alle ud og tager tøjet af, ja, og så er det inde på, øh, på floor-nøgen. På, på, på floor? Eller hvad siger du? Ja, inde på danskgulvet. Okay. skal man. <laughs> så, er det bare, så er det bare at være nøgen. <laughs> ah det lyder godt. Og det er jo så noget af den øh, familieting, du så håber, der er i Flensborg også. <laughs> ja, og bestemt, jeg, kan jo, jeg kan jo prøve at tage den med. Ja, det er <laughs> det. <laughs> hvad er det mig, skal starte den? Ej, ah, Lasse Møller, han, har også, øh, han må jo også kunne praktisere lidt der. Eller i hvert fald gå med mig. Lasse Svagen også må... Giv lidt af sig selv også. Præcis. Men ja. øh, Niklas, det er ikke noget, der var der, da du var i går, eller hvad? Ja, nøgenløb. Ja. Det, det, tror jeg, det tror jeg er noget fra, ff, ja... Det startede Man, vel dengang, mange, Super, han valgte... Mange at... år før, jeg blev født, ja. har jeg lyst til at sige. Ja, det tror, ja. Jeg, jeg ja. tror, det startede, da han valgte at løbe nøgen over i Lillebæltsbroen. <laughs> da den ja. åbnede. Ja, lige præcis. <laughs> Gjorde han det? Ja, det har jeg hørt historier om, han har løbet øh, en ind over Hold det kæft. Ja, ja. Hvem er den dårligste taber, du nogensinde har spillet med? Og det her, det er kun øh, kærligt ment der med et, øh, et glimt et hjem, ikke? Ja, den dårligste taber. Altså, sådan som Kasper Killund. Den sødeste dreng uden for banen, og kan ikke gøre nogen som helst fortræd. Mm. Men når det først handler om at vinde og tabe, han kan blive... Så hysterisk, og så diva, og sur over ingenting. Men er han ja. meget højlydt, eller er han sådan lidt mere the silence killer? Nej, han bliver rigtig højlydt. Ja. Altså, rigtig højlydt. Og du ved, det, er, det er ikke hans skyld, og han spiller en god kamp, og det er det er bare alle andre, der er dårlige. Og han, og er han peger, ting. peger lidt fingre. Ja, det gør han lidt. Det gør han lidt, og kommer i hvert fald med en masse undskyldninger for, nu snakker vi i hvert fald, specielt fodbold til opvarmning. At der er han... Altså, han er så dårlig. Men han min år selv, han er verdens bedste. Altså, og Morten Olsen også. Altså, kan vi også snakke, han er fandme også dårlig til fodbold. Og så er det også alle andres skyld. Ja. Men ved, det de nok, det godt, øh... ved de det godt selv, så er der, at de er dårlig i ja, tabernet? Nej, de bliver kastet under bussen nu ja. for allerførste gang. Nogen, ja. <laughs> Ej, jeg har i hvert fald fundet det for dem mange gange. Øh, men spiller Morten men, Olsen øh... altid med i fodbold? Men jeg vil ikke sige Okay, han er altid med til fodbold Men om han spiller med Det er et andet spørgsmål Men han er med Okay Jamen det han jo ikke altid med landsholdet Nej, det er rigtigt Men han står jo også Det tror jeg ikke Fordi folk vil ikke tillade det på landsholdet For han står kun Jo, når han er med Så står han også bare Ja, der står han på Men her, der han jo angriber Og står i feltet kun Og rykker sig ikke ud af feltet Han har ikke en sved på kroppen Efter sådan spiller fodbold der er en rigtig target man Der bare står deroppe Hvordan laver noget han? Han laver heller Nej, ikke mål. Nul mål. Nej, mål. Er det så smed medspiller, han der er dårlig til at spille ham? Eller? Ja, ja, lige præcis. Det han står bare fri hele tiden, men vi får, han får dårlige afleveringer, og han kan ikke, uh, han kan ikke håndtere dem ordentligt, siger han. Ja. Nej, det er godt. Det, det kan jo godt være, at der er noget om snakken. Nej, det er der godt nok ikke. Jeg synes, han får mange chancer i... Han valgte jo at brænde, da han står nærmest ind på stregen i dag, og skyder over mål. <laughs> Uden målmand på. Ja. Hvis vi så skal tage noget, ikke, ikke det er ikke, fordi det er mere tungt, men øh, man kan jo også godt få lidt nærvere, når man skal spille øh, håndboldkamp, og øh, er der en kamp, du skal ind og spille på et tidspunkt, hvor, hvor du husker tilbage, og så tænker jeg, det her, det var den kamp, jeg var allermest nervøs til, og, og hvorfor var du det? Ah men det var min allerførste øh, ligakamp. Ja, øh, ja. Der var jeg, jeg var kun første års 18, jeg tror, jeg var 17 år på det tidspunkt, øh, og vi har desværre fået skader på Mikkel Møller og Tobias Møller, øh, dengang de spillede fløj godt. går. Så var det ligesom mig, der var ja, tredje mand der, øhm, og så skulle vi så ind og, og spille i en... Det var så øh, Final Four, vi spillede der så i semifinalen. Okay, ja. Der, jeg havde nok ikke lige regnet med, at jeg skulle spille den kamp, øh, men Tobias blev så skadet i den kamp, og så var det så mig, der blev kastet for løverne der. Og valg så at på min næsten var 0 på <laughs> øh, Ja, Men øh, det var nok der, jeg var allermest nervøs, øh, kan jeg huske. Der var det sådan... Ja, jeg røste nærmest på hele kroppen og sådan noget. Øhm, men ja, jo mere man er på banen og sådan noget, jo, jo bedre bliver det jo med en snæver. men øh, det var i hvert fald den, jeg var allermest nervøs i. Og er altså, sådan, at du faktisk rystede? Ja, det gjorde jeg. jeg var øh, Der var jeg i hvert fald ikke parat til at jeg skulle spille der. Det, det var jeg ikke. Der var, der var jeg simpelthen for nervøs til at kunne udrette noget godt, tror jeg. Mm. Ja. Og så siger du selv at så kommer man i gang, og så bliver det bedre. Men hvordan, hvordan takter du det nu, inden du skal ind og spille kampe? Bliver du stadig nervøs? Bliver du bare spændt? Eller hvor, ligger din, hvor, hvor ligger din intensitet, hvis man kan sige det sådan? Jamen, jeg tror, at lige nu der er det lidt en anden form for nervøsitet. Jeg tror mere, at det er en spænding. Der var frygtet, man jo nærmest at komme ind dengang, men da jeg var så ung. Men nu er det jo mere en glæde og, og en spænding. Mm. Øhm, i hvert fald med Gok. Jeg kan godt mærke, at der er en ekstra sommerfuld i maven, når man spiller med landsholdet. Øh, der er stadigvæk den unge, og skal bevise nogle ting. Øh, så der er i hvert, fald, i hvert fald lidt ekstra spænding. Det var der i hvert fald specielt til VM, når jeg kom ind i min første kamp der. Ja. Øh, og der var vi hen i lidt nervøsitet, i stedet for spænding. Øh, ja, ja, ja. Men, men jo mere du er inde i flow og sådan ting, jo, jo mindre nervøs er du, og, og mere spændt og, og glæder dig til at komme ind på banen. Det er i hvert fald sådan, jeg har det nu. Øh, så nervositet, er der nok ikke så meget længere. Uh, det er nok bare mere en, ja, man er spændt på at komme ind og spille, og, og man glæder sig. Men ja. kan, kan, kan du så huske, hvornår det er sådan lidt skiftet for dig i GOG? Uh, fra at du var den ja. lidt uprøvede og nye dreng uh, på GOGs ja. til at du nu uh, ja, skal jo spille 60 minutter og skal levere på højt niveau uh, hver gang? Ja. Ja, og også, Jamen, efter et, det... også efter et VM, tænker jeg, hvor det hvor de er gået godt og kommer tilbage som pludselig sådan en verdensstjerne, ikke? Ja, ja, bestemt. Men jeg tror, det var altså, det første år som senior øh, sammen med Magnus Jøndal, der var han jo rimelig fast mand på den der position der, og der var jeg jo heldig at, at stjæle et tid en gang imellem. Øh, men det var nok sådan året efter der, hvor jeg var heldig, at godt de ligesom viste mig tillid, og jeg skulle være førstvalg og Desværre blev Henrik Tilsad skadet det år, så jeg var faktisk alene på den position også der. Og der tror jeg ligesom, at, at der fik jeg så meget tillid, at, at der, blev, der blev det mere til en, en, en spænding i stedet for en universitet. Um, så jeg tror, det var ligesom det år, hvor jeg stod helt alene på posten. Uh, at jeg ligesom godt vidste, okay, nu lige meget hvor dårlig jeg egentlig er, så bliver jeg ikke skiftet ud. Mm -hmm. jeg kan lige så godt uh, gå ind og nyde det, i stedet for at være nervøs. Ja. Ja. Det er også nogle gange en meget god, ja, øh, viden og have, at... Man skal klare det selv, og der kommer ikke nogen at ind. Lige præcis, og det tror jeg, at det, det håndterede jeg egentlig rimelig, det, det jeg rimelig godt, og jeg synes, det var en fed rolle her, at jeg egentlig bare var, var mig alene om den post, øh, fordi så kunne jeg jo egentlig bare spille frit på en eller anden måde. Hvornår var det? Selvom jeg skulle... Så, det var sæsonen efter Jundal tog til øh, Flensborg, ja, så var det det er jo... tre år siden. To. Ja, tre år siden to, er det jo nu her. To-tre, ja. Har du så øh, lidt i en anden boldgade nogensinde øh, lavet et, et dumt mål. Uh. Ja, det har jeg jo. Jeg har på et tidspunkt... Øh... <laughs> det var til... Øh, jeg spiller lidt golf en gang imellem, øh, og så spillede jeg med min bror, øh, om hvem der... Øh, vi spillede noget, der hedder hulspil, så dem, der så tabt skulle så hoppe besøg. <laughs> I golfklubben uh, I golfklubben <laughs> Med tøj på mm. Heldigvis Jeg havde så Bare shorts på Som det eneste Så valgte jeg jo så Lige at hoppe i søen en gang Sådan Så du, Nå, okay, du tabte du, det og så... du, du tabte altså Ja, ja Jeg er tabt <laughs> Min bror han er lige uh, En takt bedre til golf For mig Så uh... Er det, ja, det, er, det ja, al... er det storebror Allerede der var det dumt Ej lillebror Hold da Så det gør det jo næste Det gør det jo endnu værre, faktisk Ja. Ja, men, ja. Men jeg, ved, jeg ved, at Magnus han, han er glad for at spille golf for os Så hvis du mangler en partner nede i, i Tyskland okay. der, så, er der, ja. Ja. så er han kun en time væk ja. Og han jeg... mangler stadigvæk at slå sit første slag <laughs> jeg, jeg har taget golfkort okay. okay Men jeg har ikke lige fået spillet efterfølgende Det er ved at være en... Ja, ni år siden <laughs> <laughs> Okay Jeg tog det i Silkeborg den Da jeg spillede det. Det Så, skal det okay? Så skal det nok fornyes, hvis det er, det du skal spille. Ja, det kan det godt være. Jeg ved ikke, hvor det er henne. Du laver rigtig mange flotte mål, Emil. Du laver nogle spektakulære mål og sådan noget, som vi også snakker om helt i starten af udsendelsen her. Men hvis du selv skal pege på et mål, som har været det? Fedeste mål, altså sådan det mest spektakulære, hvor du virkelig tænkte sådan, shit mand, det, det, det, det var sgu et meget godt mål, jeg lavede der. Og så hvis du også kan, kan pege på det vigtigste, øhm, så hvis vi ligesom deler den i to, til sådan to forskellige mål. Ja, altså jeg har jo lavet en rimelig god isse på Niklas på straffe på tidspunkt. <laughs> <laughs> altså var det før Yggeligt. eller efter, du øh, forsøgte at lave var... isse, og så skudde over mål? Ja, det var, det var faktisk straffet efter, hvor jeg havde prøvet at loppe hvor jeg loppede 10 meter over mål på dig wow. <laughs> øh, Var, det, var jeg, det til kampen dernede i, i Kiel, eller hvad? Ja, det var det nemlig okay, Så du okay. faktisk fuldstændig ligegyldigt Intet at af Men det er meget færdigt <laughs> alligevel du, wow, Det var din, din bedste mål, ud. det er jeg glad for Faktisk, <laughs> ja, at jeg er en del ajj, af Det ved jeg faktisk ja, det var, Jeg synes, det er i hvert fald et mål, jeg husker Det er det vildeste mål, du har Ja, det er det vildeste ja, mål, du har haft Uh, jeg har også lavet et um, som, uh, som førsteårssenior, hvor jeg faktisk vælger at lave det, det skud, som Uwe også uh, praktiserer, den der lidt skru skruberl overhovedet. Um, ja. Hvor jeg også faktisk helt perfekt, den er helt perfekt udført, som jeg lige gerne ville have. Uh, det var jo ret fedt, når jeg ikke var særlig gammel og sådan ting, uh, at den gik ligesom i hus. Så det tror jeg nok også er en af de, de mål, jeg husker mm. Ja. Og hvad så, hvad så er det vigtigste mål, du har scoret? Ja, det, er, det må måske nok være det, mm, ja, at straf straf. Køben, mod Køben. <laughs> no, det er mod Ægypten i, i ja, strafomkommelsen, ja, tror jeg. Ja. Ja. Også fordi, at, at jeg lige havde brændt straffe for inden, så det var både godt forholdet og også lidt en, en personlig sejr for mig selv, at, uh, at jeg var lidt i at jeg havde brændt det straffe, så jeg kunne gå ind og gøre det godt igen. Men der, der må man sgu da være nervøs. Der uh, hoppede jeg det også lige næste gang, det ja. må jeg erkende. Det var nok det straffe, jeg har været mest nervøs til. <laughs> Og generelt, også bare generelt det er skud, tror jeg ja, ja. Ej, det var også en rimelig tilspidset situation man Var det et skud, du ikke ja. normalt laver, eller hvad? Valgte du noget helt nyt? Nej, det gjorde jeg faktisk ikke helt For jeg har også skudt hurtigt nede i, i højre fod før Men det var ikke en af de skud, jeg sådan normalt ville bruge som sikkerhedsskud. Men hvad gik det så igennem hovedet på dig? at jeg bare skulle tyre det ned i, i, altså hurtigt, fordi jeg så, han stod tilbage og kom lidt frem mod mig. Okay. Så tænkte jeg, at han ikke ville kunne nå at reagere, hvis det var, jeg skød hurtigt og hårdt. Du lader sig ikke ja. en altså ikke nogen skudfinde der, så? Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Uf. Fordi han startede, til, han startede tilbage på stregen, og så gik han frem i mig, og så tænkte jeg, at det ville være svært at lave en bevægelse, i han var i fremdrift, plus han skulle være hurtig. Ja, det gik ja. også. Det gik så fint. Heldigvis. Heldigvis. Heldigvis. Ja. Ja. Ej, nogle, gange, nogle gange, så synes jeg, at det er sindssygt at tænke på det der. Det, det er ét mål, der gør det, ikke? Ja, det var helt vildt. Det var altså, helt vildt. Det er ét mål, der skiller, om man er verdensmester eller ikke er verdens. Det, det synes jeg nogle gange kan være... Altså, at, at have det liggende på en skulder, det tænker man jo ikke over i situationen øh, nødvendigvis, vel? Men, øh, men nej, når man nej. står bagefter og kan kigge og tælle op. Nå ja, det er jo ét mål, der, der gør forskellen her. Ja, jamen det var det virkelig. Ja. Hvad så med dine... Øh, <clears throat> Fremtiden det står på det står på Flensborg, men øh, står der noget på sådan din øh, din bucket list? altså det her sådan, er der nogle drømmer nogle mål du har for fremtiden. Jamen, det er der da helt sikkert. Uh, jeg vil jo rigtig gerne vinde det hele. Egentlig. Mm. Uh, uh, Så uh, det er jo bare jo. Um, <laughs> <laughs> mm. mm. Ja. Ja, nu må vi se, at Flensborg de bliver gode næste år. Ja, det gør de. De er også gode, ja. det må man sige. Ja, det er de. Det er de. Um, men altså, jeg håber da, at, at vi kan for det tyske mesterskab til Flensborg. Mm. Uh, det er jo i hvert fald en ting, jeg rigtig godt kunne prøve. Jeg vil ønske, at jeg kunne få det med godt, men det formoder vi desværre ikke. Um, hvilke, og det var en af de ting, der står øverst på min, på, min, på min liste, at jeg gerne vil prøve. Mm. Um, men så må vi jo vi må tage det i, i, i Tyskland. Og så vil jeg rigtig gerne prøve at bare spille et for. Four. Øh, selvfølgelig også at gå benhård efter at vinde men bare at, at spille i kølen, øh, så også rigtig højt på min liste. Ja. Og så også et OL og, og lidt med landsholdet, øh, vil jeg da også rigtig gerne. Øh, nu er der desværre lidt andre ting, øh, eller andre regler ved OL i forhold til mandskab, at der ikke er så mange nummer at komme med. Og hmm. Danmark har heldigvis slast desværre en, en rigtig god venstrefløj. Øh, så, så jeg tænker bare at, at tage det stille og roligt i Flensborg, og, og, se, og se lidt minutter for Hambus, som også er rimelig god lige p.t. Um, mm. Og så forhåbentlig stille og roligt bliver kørt i stilling til også at være et førstevalg på et tidspunkt i, i Flensborg. Ja. Så vinde nogle, nogle titler uh, med dem, og så forhåbentlig kunne tage min udvikling med ind på landsholdet, og, og få lov til at, at spille lidt der også. Uh, og være, at blive måske en, en endnu mere fast mand, end jeg er i forvejen. Mm. Men det er ikke sådan, at du går med drømme om... Du skal i hvert fald have spillet i Tyskland, Frankrig og Spanien, inden du skal hjem Nej. til Danmark? Nej, det er det ikke. Altså, jeg, jeg har sagt til mig selv, inden... Eller... Inden jeg sådan blev rigtig god, at jeg gerne ville prøve udlandet. Øh, at det var ligesom en ting, jeg skulle prøve, for jeg tror, jeg ville fortryde, hvis jeg ikke prøvede udlandet. Øh, så det jeg har jeg sagt til mig selv, det skulle jeg. Øh, om det blev Frankrig, Spanien, Tyskland eller og Sverige, eller hvad det blev, det var egentlig lidt underordnet. Øh, jeg vil bare gerne prøve udlandet. Um, så, så, så de ambitioner har jeg egentlig ikke, at jeg skal prøve Spanien eller, eller Frankrig. Hvis, hvis der kommer det rigtige tilbud, er jeg overhovedet ikke afvisende, men det er egentlig ikke noget, der skal krydses af. Mm -hmm. Men du har jo du har startet meget godt, kan man sige, med et VM. Så er der, så er der kryds ved den, så, øh, så er der bare øh, arbejde fremad herfra. Ja, altså der er jo altid Der er jo altid noget man kan arbejde med Og man kan altid blive bedre øh, om, det er, om det er på de små ting Eller om det er forsvarsspil Eller en, en, et hårdt skud i hoften Der kan man altid udvikle noget Så mm. det er jo bare Der er jo ikke rigtig ændret noget på det At man bare stadigvis skal kløbe på Som man, man hele tiden har gjort Fedt, Emil Har du mere, Niklas? Ja Du har fået en, nogle nye tatoveringer Siden jeg var med land så var det <laughs> ja, Hvad er det, er det for noget? noget? Er det nogen øh, ja, betydningsfulde, men, ja. øh, eller er det ja, bare lige kom forbi tatuerere og så <laughs> har du tid? Nej, de har altså, de, de er sådan nogle og sådan jeg vil gerne have haft tatoveringer i lang tid. Men den ene, den betyder noget ud af de tre jeg har. Øh, den ene er Den ene der fra min øh, min farfar, øh, som desværre ikke er her længere. Og der, øh, ja, der er der har jeg fået en sommerfuld og der så smuk som det nu var til begravelsen, der landet en sommerfuld på kisten den gang, så Mm. Og den ærlæggende, når vi lige fik en Og der har mig og min bror fået en sammen også Okay Og så har han ja. også fået en sommerfugl Det har han ja, og, det var og den anden? <laughs> den betyder ikke noget Det er, det er mere øh, Lidt sjov ballader at få ud skyld. Okay. <laughs> <Ja>. <laughs> Og den forestiller? Det er en øh, kran, med en på Ja Og så har du en til Som øh, var fra, fra tidligere Ja, et, et tigerhoved på, på bagsiden af, af armen. På tricepsen. Hvornår fik du den? Det var din første. Det var min første. Den fik jeg for hvad, to år siden, tror jeg. Så når man er startet, så skal man have flere og flere og flere. Og hvad er så det ja, næste? Kan... Ja, men Det næste det er jo et godt spørgsmål. Det, jeg, har, jeg har i hvert fald ikke stoppet, øh, for jeg kunne godt tænke mig øh, en, en, en lidt, man kalder det en old school, øh, arm, sådan lidt en plet-tatovering på, på hele armen. Okay. Ja, ja. ja Men Man kun på den, den i, blikket, ikke. Ikke på den anden arm Det tror jeg ikke Det, det er i hvert fald ikke planen okay. <laughs> Som, som vi se hvad det ender i Men umiddelbart er det ikke planen Nej Men øh, jeg vil glæde mig til Emil Næste gang vi øh, ser dig spille håndbold så kan vi kigge på sommerpulen der Og så, øh, så ved vi hvad den står for Ja det, det, er, rigtig, det gør I Det var rigtig fint Ja så, øh, så skal jeg jo bare sige, at vi øh, lyttes ved. Det skal du. Og okay. jeg vil lige sige uh, tusind tak, fordi du øh, gav og stille op. Og Præcis. er lidt ud af en masse gode øh, røverhistorier, <laughs> og hænge nogle andre ud. Det var, det var en fornøjelse. <laughs> så jeg siger bare, vi ses. Jeg siger også tak herfra. Det var en fornøjelse at være med, og det var rigtig hyggeligt. Jamen, det var så alt, hvad Emil han havde på hjerte. Og øh, vi skal jo snart snakke med en igen, som faktisk den her gang. Ikke er en håndboldspiller. Nej, men og han er, er heller ikke samme aldersgruppe, øh, som Emil og Gislet er. Nej, vi kryber lidt op i aldersgruppen, men vi kan vel godt kalde ham en legende. Ja, det er han vel øh, gået hen og blevet øh, med årene. Øhm, han, har, han har været med til utrolig mange slutrunder, og ikke så meget for hans spillemæssige øh, kvaliteter. Han er blevet udtaget hver i eneste gang, men mere for ja. hans... Øh, ja, Sluder Præcis. Han er stemmen af håndbold, må man sige. Og nu øh, skal han så ikke komme til at håndbold mere. Han er jo gået i gang med at, at komme til at fodbold i stedet, for det er selvfølgelig Thomas Christensen, vi snakker om. Og øh, han har sagt ja til at medvirke og øh, fortælle en historie eller to om sin lange karriere som, øh, som kommentator på håndbold. Øh, han kan også en historie eller to, det ved vi. Ja, jeg håber, jeg håber også, der kommer lidt for, for den anden side øh, ja, af kameraet, ja. øh, som vi spiller heller ikke, sådan, så der også kommer lidt nyt til mig. Ja, det skal der nok komme. Ja, det, det glæder vi os til. Det er godt, Niklas. Vi, øh, vi, øh, vi ses. Nej, det, vi lyttes ved. Ja, vi ses.